A potom potkal kapitán ořech flinkajícího se a až dosud přehlíženého kefalína. Jak to, se tady, kefalín? Co tu máte vlastně za práci? Taky si říkám, uvažoval na hlas kefalín, že jsem tu nějak přebytečný, Neměl bych, soudru kapitáne, jet zpátky do tábora. Je tě třeba do prdele, soudruhu. Mně už je všechno jedno. O několik minut později však Kefalinovi pečlivým písmem vyplnil cestovní rozkaz, který pro něho znamenal návrat do města Žižkova. Čas se nachýlil. Do tábora narukovali bažanti a napěté páky chystající se intenzivně do civilu byla zpřísněna veškerá hlediska. Dle názoru vedení posádky bylo nutno zabránit tomu, aby nováčkové byli infikováni klackovitým chováním v ředu armády. Proto vojenské hlídky takřka bez přestání systematicky pročesávaly město a snažili se přistíhnout starou mázu při něčem nekalém. Bylo rozhodnuto, že vojní mohou opustit tábor v civilním oděvu. Budou pod vedením důstojníků dopraveni až na hlavní nádraží v Praze a odtud už každý odcestuje sám do místa svého bydliště. Tyto informace se u jednotky setkaly s nevšedním pochopením, kde kdo si okamžitě psal domů od civil, pokud se ovšem nerozhodl zakoupit si slušivý oděv v táboře. A potom nastal čas vrátit eráru co jeho jest. Staršinové, skladníci a jiné kancelářské krysy počaly vyvíjet nebývalou aktivitu a rázem se všem dokonale zprotivili. To však v dané chvíli nebylo rozhodující. Důležité bylo, že vojní měli odevzdat veškerou výzbroj a výstroj v takovém počtu, v jakém ji přijali, což dost dobře nešlo. Mnohá košile či jiná část oděvu byla vyměněna za cigarety či alkohol, leda co zmizelo a bylo postráceno při častých přesunech a nelze opomenout,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 Kompletně oloupen, ale během 24 hodin měl vše, co řády požadovali a ještě něco navíc. Přitom musel jít do zaměstnání bez košile, neboť nakradené spodní prádlo bylo tak malé, že všechny pokusy vecpat do něj své mohutné tělo skončily naprostým neúspěchem. Kefalinovi byl prázdný kufr. Pouze na dně ležel jakýsi řemínek, který měl cosi upevňovat, ale to co si ať už to bylo cokoliv, také nenávratně zmizelo. Si si to zase nakrást, radil Vata. Jestli chceš, tak já ti pomůžu. Kefalin nechtěl. Komu není rady, tomu není pomoci, řekl Vata. Kdo se o sebe nemůj postarat, ale na to doplatí. Poručík Troník protestoval. Již po několikáté volal do nepomuku, že situace je vážná a on nemůže přijmout plnou zadpovědnost za další vývoj u jednotky. Obtížnost situace je přece všeobecně známa a ani dva důstojníci nemohli zaručit hladký průběh závěrečných dní. Nyní je to téměř vyloučeno. Čo mám robit, Troník? Otázal se do telefonu Terasky. Tak je to u všetkých jednotok. Ale já jsem politický pracovník, naříkal Politruk. Jak mám zvládnout náročné velitelské úkoly, které v posledních dnech zřejmě vyštanou? Čo kdyby velitel padl v boju? A než mohl Troník odpovědět, zavěsil. Politruk zlostně sevřel pěsti. Ano, terazky má v smyslu pravdu. Kdyby velitel padl v boji, jeho zástupce by samozřejmě bez vytáček zaujal jeho místo. Ale právě tak je pravda, že technické prapory byly vybudovány ze zcela jiných důvodů, než aby bojovali. Kdyby k tomu přece někdy došlo, bylo by třeba provést důkladnou selekci a nebezpečné živly odstranit, popřípadě zlikvidovat. Nyní je situace zcela jiná. Nelze nikoho nejen zlikvidovat, ale ani důrazněji potrestat. Nepomuk si přeje hladký průběh pro pouštění do zálohy a varuje před komplikacemi. A co si má počít ubohý zástupce pro věci politické, když je na všechno sám? Hrota může poslední dny zcela spustnout a oddat alkoholu. Má to být on, kdo se proti těmto zlořádům postaví a nechá si za to nafackovat nebo nakopat? Ne, Toto rozhodně nemá zapotřebí. Poručík Troník se rozhodl. Oznámil staršinovi Blaškovi, že se necítí ve své kůži a odchází do nemocnice na vyšetření. Ve špitále byl přijat v Lídně a s pochopením. Možná, že se naučil simulovat od svých podřízených a snad mu i něco bylo. Jisté je, že se k jednotce nevrátil a zůstal na lůžkovém oddělení. 20. prosince, den před propuštěním do civilu, už se nepracovalo. Vojini odevzdávali poslední zbytky výzbroje a výstroje, popíjeli alkoholické nápoje a pěli písně rozmanitého obsahu i kvality. Někdo si zapisoval adresy kamarádů, někdo navrhoval pravidelné schůzky u Pinkasů a Bujaré veselí se ustavičně mísilo se sentimentálními vzpomínkami. Párové, vykřikl najednou Vata. Podívejte se na tu vzácnou návštěvu. A skutečně od brány, kterou pochopitelně již řadu dní nikdo nehlídal, kráčel sám velký terasky. Terasky, který prýměl od nového roku rovněž odejít do civilu, chodil po ubikacích a mlčky zabavoval plné nebo nedopité láhve. Ještě jsou majorom. A keco, majorom mě bude tu na bordel, či vole jaká pijatýka. Nikdo neprotestoval, neboť mohutný major naháněl hrůzu i v poslední den vojny. V zápětí se však skupinky budoucích civilů znovu rozespívaly, rozjásaly a tajně popíjeli z utajených zásob. Jsem stále ještě pro socialismus, šeptal Jasánek ke Falinovi, ale musel by to být socialismus osvícený. Jaký je tvůj názor? Kefalín pokrčil rameny. Nechápal, z jakých důvodů by se v poslední den vojny měl bavit o socialismu, zvláště když zástupce velitele pro věci politické sténal v nemocnici. Čo je, Kefalín? Otázal se kolem kráčející terasky. Čo povědě na to, že zajtra budete v Prahe? Snad si nějak zvyknu. Ta představa, že se o mne nebude nikdo starat, měsíce po poněkud děsí, ale člověk se musí jednou postavit na vlastní nohy. S těm člověk, Kefalín Mal se so vás urobi slobodníkom, alebo desiatníkom. A aniž by čekal, jaký postoj pochválený vojín k tomuto ocenění zaujme, odešel na další část inspekční cesty. Do pozdního odpoledne se pělo a klábosilo, ale sotva na tábor padl soumrak, byli vojíni jako na jehlách. Kluci neblbněte, varoval je kulakvata. Terasky by nám mohl poslední den ještě pořádně zasolit. Na co budeme riskovat? když už jsme jednou nohou doma. Co se mě tejče, já si dřepnu na kufr a budu na něm sedět až do rána. Leč ani jeho nářek nepomáhal a vojni se nepřestávali trousit z kasáren do nočního města. Tohle blbě dopadne, sténal lkula Tady u té kromě mě není ani jeden rozumnej uvážlivý člověk. Terasky byl ledově klidný, i když zůstal ve vojenských prostorách téměř sám. Bylo zřejmé, že s něčím podobným počítal. Kolem půlnoci se ale vschopil. Vstoupil do místnosti, kde osamělý kulak Vata dosud seděl na kufru a v duchu tiše bědoval. Soudruch vojín, so mnou. V kulakovi hrklo, neboť jeho pesimismus zbytněl do obludných rozměrů. Tentokrát nebyl rozhodně na místě. Major si ho vybral za svého pomocníka a měl k tomu dobrý důvod. Terasky svatou Vatou vyrazili do tábora. První, koho spatřili, byl Jasánek. Pili jste sudruch? Nepil. Byl jsem jen se svou snoubenkou. Znal jsem takých, čo boli se snoubenkami a hožrali se jako ze pilíni. Dýchni tě na mňa. Jasánek po chvílce váhání splnil rozkaz. Dobré, možete pokračovat. Váta, den ďalej. Došli k bílému lvu. Vstoupili dovnitř a zjistili, že zde je několik příslušníků první roty z pitých takřka do němoty. Většinou se drželi ještě na nohou. Všeci do kase a leň! Terasky a bylo jasné, že to myslí vážně. Vojní bez odmluv zaplatili útratu a následovali majora. Na ubikacích přikázal polostřízlivým vojínům, aby vzkřísili a dohlédli na ty zcela zmožené a spolu s vatou se vrátili do tábora, aby obešli všechny hospody. Do čtyř hodin tak dílem nahnal, dílem vlastnoručně odnesl kompletní první rotu na její ubikace. Bylo na čase opustit vojenské prostory. Rota nastoupila na nádvoří, uvnitř zůstaly pouze vata a jasánek. Jako jediní stoprocentně střízliví a práce schopní muži museli zamést místnosti a uklidit zvratky, jakož i jiné nečistoty vyprodukované opilými kamarády. Tohle má člověk za to, že je pořádnej, naříkal kulak. Napřed musím ty ožralý prevíty odtáhnout na hřbetě a pak po nich mám ještě uklízet tenhle syrajt. -right. V dnešní době je nejlepší být lump,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 Terasky měl co dělat, aby své muže uklidnil a dostal je bez do vagonu. Podařilo si mu to s krajním vypětím a pak už nic nebránilo tomu, aby se vlak rozjel ku Praze. Cesta proběhla hladce. Jednak protože byla krátká a za druhé proto, že většina znavených vojnů záhy usnula. Jediný Bernášek se pozvracel již po jedenácté. Tohle už uklízet nebudu. Radoval se při pohledu na znečištěné individuum Kulakvata. Teď už si vojenští páni můžou polibit, prdel. Dej si s takovýma mařečma pozor. Varoval ho Kefalín a mrkal na ostatní. Ještě tři dny po propuštění do civilu seš pod jejich pravomocí a můžeš se dostat před vojenský soud. Fakticky? To jsou dneska zákony, že by se z toho člověk posral. Kolem osmé raní zastavil vlak na hlavním nádraží v Praze. Novopečení civilové se s řevem hodným obyvatel méně vyvinutých krajin vyhrnuli z vagónu a řítili se k východu. Kefalín se ohlédl a spatřil majora Teraskyho. Stál opřen o vagón a smutně se usmíval. Zraky všemocného velitele a nejhoršího vojína na praporu se střetli. Kefalín se zastavil a major k němu váhavě přistoupil. Čo bolo? To bolo, podal mu pravici. Terasky jste v civile a o pár týždňov budem a já. Ale stejně to bylo všechno absurdní soudruhu majore. Usmál se Kefalín. Bolo, přikývil Terasky. Bože můj, bolo. Chvíli mlčel a teprve, když už Kefalín hodlal opustit nástupiště, překvapil ho otázkou, kterou měl delší dobu na jazyku. A čo si, Kefalín, představujete pod takým slovom absurdní?